особливо, як перед чоловіком їдуть другі сани. Доктор подивився на нього і погрозив. «Погано, як сестрінець береться секувати дядька, не хочу платити каменем за камінь». Милинський замовк, жалував, що доторкнувся тої струни, чув, що обидва вони мають у своїй душі той самий сумний акорд, котрого не годиться торкати. «Добре, коли мовчить». «Дійсно, гарно їхати», зачав по хвилині, Їхав би так чоловік кудись далеко-далеко, аж до престола, докінчив доктор, вдоволений, що таки відплатив свому сестринцеві. До міста було яких двадцять кілометрів, але коні не бігли, а летіли ніби на крилах. Телеграфічні стовпи пересувалися перед ними, кілометрове каміння втікало одне за другим, коли з двірськими картоплями рохкали дики. «Це вам дещо прози?» До романтичної поеми пане Хмелинський Сказав доктор, показуючи на чорне стадо Котре дуже виразно відбивало від білого снігу Бачу, пане докторе Але чи бачили ви два лиси на муравлиську Як вони гралися і ніби насміхалися з нас Що ми без крісів Справді, чому не взяли рушниць? Пощо? Не будемо стріляти Їдемо з панями Власне тому, що їдемо з панями Без рушниць нині небезпечно я не боюся. Я також ні, але знаєте, є тут недалеко таке місце, де мене все страх збирає, хоч я вже всіляке страхіття у житті бачив і не боявся. Якийсь такий дивний, невідомий страх. Будемо їхати туди? Тепер ні, тепер ми їдемо гостинцем, отже недалеко й до міста. І дійсно, незабаром почули, як дзвінки при перших залубнях змінили голос. В'їхали між кам'яниці. Добродійні вечорниці чи там раут, як було написано в повідомленнях, відбувалися в офіцерськім касині в кам'яниці перля. Його склепі мешкання займало партер дому. На другім поверсі був готель, а на першім касино. Сходи до касина вистелено диванами, позиченими з ради повітової. Браму прибрали смирічками, між котрими приміщено транспарант з написом. «Вітайте, дорогі гості!» – одна тільки правописна похибка. Хтось дав комітетові знати, що приїхала графиня, і всі не вийшов бурмістр з файкою і предсідателька жіночого товариства. Бурмістр подав руку графині доктор панні Марії. Хмельницький увійшов сам Пань попрошено до жіночої гардеропи, котра обвішена була диванами різних фабрик і стилів, зібраними з цілого міста. Були тут дивани з папугами, з арабськими кіньми, з львами, тиграми, пантерами, але найбільше з квітами, перед котрими навіть Ліней мусів би втратити голову. Папуги кричали, коні ржали, а квіти пахли кольонською водою, піжмом і всілякими аромами Вольфа і сина в Карльсрує. Дивани на стінах, дивани на стелі, дивани на долівці, а в куті старенька жінка для інтимної обслуги. Пані віддали їй свої хутра і хустки і вийшли до їдальні. При дверях чекав бурмістр і ще один якийсь молодий пан, мабуть, практикант від староства. Файку пана бурмістра тримав міський поліціянт у святочнім однострою з усіма медалями, які здобув собі за час військової служби. Панове подали паням рамена і пішли поважною полонесовою ходою крізь їдальню до більярдової зали. По дорозі чули шепоти. Це графиня? Це її братаниця? Так немодно вбрані, неінтересні. Шепоти з жіночих кругів. Рафиня дійсно була обрана дуже звичайно. Чорна гладка сукня з кашміру і білий шаль на раменах справдивого барабанського кружева. На шиї шнур перел, більше нічого. А пані сподівалися, бог візь чого. Розчарувалися. Панна Марія мала білу суконку з легкої вовни і плятиновий ланцюг з дорогоцінною гемою. Голова грецької богині, гарної, але грізної, творила різкий контраст до виразу її обличчя, теж гарного, але лагідного, доброго. Так просто вбрана, сказала жінка президента суду, котра нарочно на цей вечір спровадила собі почтою сукню звідн від Гернгросса, могла щось гарнішого втягнути на себе. Ігнорує нас, відповіла донька старости, відомо своєї некрасивості.